А тут яку бучу збили. Злодія спарубка вчинили. Хотіли в холодну посадити, різками бити. Чи то ж правда? Звісно, Роман не на складку брав, а так. Але ж тоже з дому. Там же ж і його Романова частка була. Хоч і погано, та як же було йому не взяти, коли йому з дому нічого не давали. Прохав же, щоб отділити, так ні. А як би це гарно було? Роман казав їй, що тоді б зараз почав торгувати бакалією, і вони побралися б. А тепер що сталося? Хто винен? Денис та батько й винні. Зінько, ні, бо він добрий. Тільки він сам і обороняв Романа. Дениса спиняв. Такими думками силкувалася виправдати в кохану людину бідолашна дівчина. Вона сама почувала, що трохи воно не так. Ще й Роман грішний у всій цій справі з сім'єю. Та на його і так усі нападаються. Ну, вже ж і вона ще нападатиметься. Вона, що так його любить. А любила вона його дуже. Так його любила, що все віддала. І що ж тепер буде? Ну, вже Роман так її покинув і не вернеться більше. Ні, ні, цього не може бути. Вона в тому певна. Звісно, не може він тепер знову вернутися сюди. Так його зганьбило. Він пішов у город шукає там собі служби. І певно найде городне село. Хоч може й не відразу, бо кажуть, їй там пошукати ще треба. А як найде, то влаштується, той прийде по неї, або просто покличе її до себе. Там вони звінчаються та й житимуть собі любо, забувши про це село. І про недобрих у йому людей. Тільки коли б швидше він це зробив, Щоб не спізнився. Бо як спізниця? Ой, сорому! Великого сорому зазнає вона тут на селі. Де ж таки? Покритка? Яка мати, скажуть, така й дочка? Уже ж як їй вибивали очі тією безщасною матір'ю, Та, мабуть, її душі й на тім світі не мав покою. А тоді ти вже й поготів, і погана цусеня гавкатиме. Ой, романе, Романочко, який ти гарний, що й душу тобі віддала, а який ти недобрий, що не пожалів, і віночка дівочого. Якби не це дожидала б тебе, виглядала б тебе, співаючи, сміло б увічі всім дивилась, не боялась би за тебе словом зватись. Від лихих ворогів тебе оборонити. А тепер Та вже не вернеш. Тільки ж пожалій мене. Пошануй мене тепер. Бо ти ж мені тепер і батько, і матінка, І дружина вірна. А я ж тобі вірю. Я ж тебе дожидаюсь. Вірила і дожидалася. А про роману не було й чутки. Дебляни їздили на базар не до міста, а до близького великого містечка. То мало що й знали про той город, як там і що там. То й про Романа нічого не знали. Як пішов, то як вода вмила. Левантина вже й прислухалася, і причувалася, вже розпитувалась декого бережно. Ні, нічого не чуть. Мабуть, йому бідному не щастить там. Мабуть, він шукає, та нічого знайти не може. Це буває. От Стецького Гавриленко розказував, що одного разу два місяці тільки і жив з того, що на паденній коли коли заробляв. Так нічого й не добувсь у городі, та й вернувся додому, коли б цього й Романові не було. Поможи йому, мати Божа. А місяці минали. От і різдвяні свята, яка рада, звичайно, Левантина різдвяним святом бувала. Як весело, випросившися, вимолившися у хазяйки, бігати з дівчатами по селу, колядуватись, сміятись, гуляти на волі. А цього року і колядувати не пішла. Сказала дівчатам, що хазяйка не пустить. «Може б і пустила?» Та Левантина й не питалась. «Вона все дожидала. Може різдвяними святами Роман прийде? Може досі, де службу добру має?» «Ти прийде з родичами помиритись?» Вона позирала через тин досивашив у двір і вбиралася в святий день, думаючи,